Сьогодні ви почуєте сатиричне оповідання Айзека Азімова «Величне володіння», написане у 1940 році. Це історія про молодого науковця, який винайшов спосіб покривати метали чистим амонієм, речовиною, що сяє немов золото. Але коли винахід приносить славу, з'являється запах, який зруйнує всі мрії про велич. Азімов з іронією показує, як жадоба швидкого успіху може обернутися справжнім фіаско. «Велична власність» – Айзек Азімов. Волтер Сіл сміркував тепер, як і багато разів раніше, що життя важке і безрадісне. Він окинув поглядом свою тьмяну хімічну лабораторію і скривився у гіркій посмісті. Працювати в такій задушливій брудній норі, жити на випадкових замовленнях з за аналізу руди, які ледве дозволяли купити найнеобхідніше обладнання. Тоді як інші, можливо, і не наполовину такі здібні, спокійно працюють у великих промислових компаніях і ведуть безтурботне життя. Він визирнув у вікно. Гудзонський річковий потік червонів у полум'ї призахідного сонця. І з похмуро замислився, чи принесуть йому ці останні досліди нарешті славу і успіх, на які він сподівався, чи виявляться лише черговою хибною тривогою. Двері, незамкнені, рипнули і прочинилися на щелину, а в лабораторію зазирнуло веселе обличчя Юджина Тейлора. Сіл махнув рукою, і услід за головою в кімнату увійшло все тіло Тейлора. «Привіт, старий пияче!» – гучно і безтурботно вигукнув він. «Як життя!» – Сіл похитав головою на його невтримну веселість. Хотів би я мати твоє безтурботне ставлення до світу, Джине. Для твого відома справи кепські. Мені потрібні гроші, і що більше вони потрібні, то менше їх у мене є. А в мене їх, гадаєш, є, обурився Тейлор. Та чого перейматися? Тобі вже п'ятдесят, і від твоїх тривог у тебе лише лисина. А мені тридцять, і я хочу зберегти своє чудове каштанове волосся». Хімік усміхнувся. «Я ще зароблю свої гроші, Джине. Побачиш, ну що, твої нові ідеї дають результат? Як сказати? Я ж мало тобі про них розповідав, правда? Ходімо, я покажу, що мені вдалося зробити». Тейлор пішов слідом до маленького столика, на якому стояла рамка з пробірками. В одній із них блищала тоненька смужка металевої речовини. «Суміш натрію з ртуттю» або, як її ще називають, натрієва амальгама», – пояснив Сілс, вказуючи на пробірку. Він узяв із полиці пляшечку з написом трощин хлориду амонію» і налив трохи рідини в пробірку. Негайно натрієва амальгама почала перетворюватися на пухку губчасту речовину. Це, мовив Сілс, амальгама амонію. Радикал амонію у даному випадку поводиться як метал і сполучається з ртуттю. Він дочекався завершення реакції і обережно злив надлишкову рідину. «Амальгама амонію дуже нестійка», – сказав він Тейлору. «Тож треба діяти швидко». Він узяв колбу з солом'яно-жовтою, приємно пахучою рідиною, налив її в пробірку, струсив, і губчаста амальгама миттю розчинилася, натомість на дні з'явилася маленька крапля блискучої металевої рідини. Тейлор витріщив очі. «Що сталося?» Ця рідина – складна похідна гідразину, яку я відкрив і назвав амоналіном. Формули я ще не визначив, та це неважливо. Головне, вона має властивість розчиняти амоній за мальгами. Те, що ти бачиш унизу, чиста ртутя, амоній вже перебуває в розчині. Тейлор залишався мовчазним, а Сілс дедалі більше захоплювався власними словами. Хіба ти не розумієш, які це відкриває перспективи? Я вже наполовину досяг ізоляції чистого амонію. Того, чого ще нікому не вдалося зробити. Коли я доведу справу до кінця, це означатиме славу, успіх, Нобелівську премію. І хто знає, що ще. Ого, вигукнув Тейлор, уже з повагою дивлячись на жовту рідину. На вигляд нічого особливого. Він простягнув руку, та Сілс швидко відвів пробірку. Я ще не закінчив джине. Мені треба отримати амоній у вільному металевому стані, а поки що цього зробити не вдалося. Щоразу, коли я намагаюся випарувати амоналін, амоній розкладається на звичний аміак і водень. Але я знайду спосіб, знайду. Минуло два тижні, і сцена, що стала епілогом до попередньої, розігралася знову. Тейлор отримав поспішний і наполегливий виклик від свого хіміка друга, і прибув до лабораторії, сповнений нетерплячого перечуття. «Ти це зробив?» – видихнув він, щойно переступив поріг. «Зробив!» – сяючими від захвату очима вигукнув Сілс. І це навіть більше, ніж я думав. «Це мільйони джи справжні мільйони. Я працював не з того боку», – пояснив він гарячково. «Доти я намагався випарювати розчинник, але нагрівання завжди руйнувало розчинений амоній». Тож я вирішив діяти навпаки – заморожувати. Це працює як із розсолом. Коли він повільно замерзає, утворюється чистий лід, а сіль кристалізується окремо. На щастя, амоналін замерзає при 18 градусах за Цельсієм, тож багато холоду не потрібно. Він урочисто вказав на невелику склянку, що стояла всередині герметично заскленої шафи. У склянці виднілися бліді, солом'яно-жовті, голкоподібні кристали, а поверх них – тонкий шар тьмяної жовтої речовини. «А навіщо шафа?» – поцікавився Тейлор. «Я наповнив її аргоном», – пояснив Сільс, — «Щоб амоній, ось ця жовта речовина на поверхні амоналіну, залишався чистим. Він настільки активний, що реагує з будь-чим, окрім газів типу гелію». Тейлор захоплено роззявив рота і гупнув друга по спині. «Почекай, джине, найцікавіше попереду», – збуджено мовив Сілс. Він повів Тейлора до іншого кінця кімнати і тремтячим пальцем указав на ще одну герметичну шафу, у якій лежав шматок металу сліпучо-жовтого кольору, що блищав і виблискував, мов, коштовність. «А це, друже мій, оксид амонію», утворений пропусканням абсолютно сухого повітря над вільним металевим амонієм. Він цілком інертний у запаяній шафі, наприклад, є чимало хлору і жодної реакції. Його можна виготовляти так само дешево, як алюміній, а виглядає він навіть блискучіше за саме золото. Уявляєш, які це можливості. «Ще б пак», – вибухнув Тейлор. «Це ж переверне країну». Можна буде виготовляти амонієві прикраси, амонієве покриття для столових приборів і ще мільйон усіляких речей. Хто знає, скільки промислових застосувань знайдеться? «Ти багатий, Волте, ти багатий, ми багаті!» – м'яко поправив СІЛС і попрямував до телефону. «Зараз же дам знати газетам. Час починати пожинати плоди слави. Може краще зберегти це в таємниці, Волте?» Насторожився Тейлор. О, я ж не розкриватиму сам процес. Лише загальну ідею. До того ж ми в безпеці, патентна заявка вже в Вашингтоні. Але Сілс помилявся. Стаття в газеті започаткувала для них обох два надзвичайно бурхливі дні. Джордж Трогмортон Бендгед був тим, кого зазвичай називають капітаном промисловості. Як голова Акме – хромувальної та срібнопокривної корпорації, він безумовно заслуговував на цей титул. Але для своєї терплячої і довгостраждальної дружини він був лише дратівливим і буркотливим чоловіком, особливо за сніданком. А саме за сніданком він і перебував. Роздратовано шарудячи ранковою газетою, він бурмотів крізь шматки масляного тосту. «Цей чоловік руйнує країну». І з люттю ткнув пальцем у великі чорні заголовки. «Я казав і кажу знову. Він божевільний, справжній божевільний. Джозефе, будь ласка!» – благально мовила його дружина. «У тебе обличчя вже пурпурове. Згадай, лікар заборонив хвилюватися через політику. Лікар – ідіот, і ти теж!» – вибухнув Бенгет. «Я читатиму, що захочу». Він підніс чашку кави до рота і сьорбнув критично. У ту ж мить його погляд упав на скромніший заголовок унизу сторінки. Учений відкрив замінник золота. Кавова чашка застигла в повітрі, поки він швидко пробіг очима текст. «Новий метал» писалося у статті. За словами його винахідника, набагато перевершує хром, нікель і срібло для покриття поверхонь а також є ідеальним матеріалом для дешевих, але красивих прикрас. «Клерк із 20-доларовим тижневим заробітком», – сказав професор Сілс, – «користуватиметься амонієвими приборами, що виглядатимуть розкішніше, ніж золоті тарелі індійського набоба». Далі Бенггед не читав. Перед очима в нього замайоріли картини загибелі його корпорації – «Акме хрому та срібного покриття». І поки ці зловісні видіння танцювали в голові, чашка вислизнула з рук і вилила гарячу каву йому на штани. «Джозефе, що сталося?» – злякано скрикнула дружина. «Нічого!» – гаркнув Бенгет. «Нічого! Заради Бога, залиш мене!» Він роздратовано вийшов із кімнати, залишивши дружину розгублено гортати газету в пошуках того, що могло так його стривожити. «Таверна Боба!» На 15-й вулиці зазвичай була доволі людною в будь-яку пору дня. Але того ранку, про який йдеться, у ній сиділо лише четверо чи п'ятеро бідно вдягнених чоловіків, що гуртувалися навколо поважної, огрядної постаті Пітера Квінтуса Горнсвогла, колишнього конгресмена. Як завжди Горнсвогл говорив красномовно і безупинно. І тема його промови, як завжди, стосувалася життя конгресмена. «Пам'ятаю один випадок», – розпочав він, здіймаючи повчально палець. «Коли саме такий аргумент було висунуто в палаті, і я відповів на нього так. Шановний представник від Невади у своїх заявах не бере до уваги одного надзвичайно важливого аспекту проблеми. Він не розуміє, що в інтересах усього народу цієї країни. Щоб яблокочищі отримували належну увагу, бо, панове, від добробуту яблокочищів «Залежить майбутнє всієї фруктової промисловості, а на фруктовій промисловості ґрунтується вся економіка цієї великої і славної держави – Сполучених Штатів Америки». Горнсвогл зробив паузу, одним ковтком осушив півпінти пива і переможно посміхнувся. маю сумнівів, панове», – промовив він, що після цих слів уся палата вибухнула бурхливими, шаленими оплесками. Один зі слухачів повільно похитав головою, захоплено мовивши. «Мабуть, чудово, так промовляти. Ви, певно, були справжньою сенсацією, сенаторе». «Так», – погодився бармен. «Шкода, що ви програли минулі вибори. Колишній конгресмен здригнувся і урочистим тоном почав. Маю достовірні відомості, що в тій кампанії було використано підкуп у безпрецедентних масштабах. Його голос урвався, бо погляд натрапив на якусь статтю в газеті, що лежала в одного зі слухачів. Він вихопив аркуш, швидко прочитав, і раптом у його очах спалахнула думка. «Друзі мої», – урочисто мовив він, обертаючись до них, – «мушу вас покинути. Маю невідкладні справи, які вимагають моєї негайної присутності в міській ратуші». Він нахилився до бармена і пошепки додав. У тебе не знайдеться 25 центів. Я, здається, забув гаманець у кабінеті мера. Завтра неодмінно поверну. Неохоче розлучившись із монетою, бармен передав її Горнсвоглу. І той поспіхом зник за дверима. У маленькій тьмяно освітленій кімнаті, десь у нижніх кварталах Першої авеню, сидів Майкл Магуайр, більш знаний поліції під милозвучним прізвиськом Майк Слизень, і чистив свій надійний револьвер, мугикаючи безладну мелодію. Ввері прочинилися, і Майк підвів очі. «Це ти, слепі? А як же?» У кімнату боком прослизнув низенький, зморшкуватий тип. «Приніс тобі вечірню газету». Копи досі думають, що ту справу провернув Брагоні. «От і добре», – байдуже озвався Майк, не відриваючись від зброї. «Ще щось нове та нічого особливого». Якась дивачка застрелилася, і все. Він кинув газету на стіл і вийшов. Майк відкинувся на спинку стільця. Ліниво гортнув кілька сторінок. І раптом його зацікавив один заголовок. Прочитавши коротку статтю, він недбало відкинув газету, запалив цигарку і замислився. Потім відчинив двері і гукнув. «Ей, слепі, сюди, є робота!» Волтер Сілс був щасливий, навіть на самовито щасливий. Він походжав своєю лабораторією, немов король у власному королівстві, виступаючи, мов павич, і насолоджуючись своєю новою славою. Юджин Тейлор сидів осторонь і спостерігав теж не менш задоволений. «Ну як воно бути знаменитістю?» – запитав він. «Як на мільйон доларів?» – відповів Сілс із сяйвом у очах. І саме стільки я отримаю за секрет металевого амонію. Віднині суцільний достаток. Залиш практичні справи мені, Волте. Сьогодні ж зв'яжусь із Стейплзом з Ігл Стіл. Він заплатить гідну суму. Дзвінок у двері змусив обох здригнутися. Сілс поспішив відчинити. Це дім Волтера Сілса, буркнув кремезний відвідувач із суворим обличчям. «Так, я Сілс. Чи бажаєте мене бачити?» «Так, моє ім'я Джордж Трогмортон Бенгед. Я представляю корпорацію акмехромування та срібного покриття. Хотів би поговорити кілька хвилин. Прошу, прошу!» Привітно запросив Сілс. «Це мій помічник Юджин Тейлор. Можете говорити відверто». «Дуже добре», – промовив Бенгед, сідаючи важко на стілець. «Гадаю, ви здогадуєтеся, чому я прийшов». Припускаю, що ви прочитали про мій новий метал у газетах. Саме так. Я хочу пересвідчитися, чи це правда, і якщо так, купити ваш процес. Переконайтесь самі, сер. Сіл сповів його до скляного контейнера, наповненого аргоном, у якому лежали кілька грамів чистого амонію. Ось сам метал, а ось праворуч його оксид. Цей оксид, між іншим, ще більш металевий, ніж сам амоній. Саме його газети назвали заміником золота. Обличчя Бенггеда не виказувало нічого, хоча в душі він відчув неприємний холодок. «Вийміть його назовні», – сказав він сухо. «Хочу подивитись ближче». «Не можу, містере Бенгеде, заперечив Сілс. «Це перші зразки амонію і оксиду амонію, що будь-коли існували. Вони музейна рідкість. Але я можу виготовити для вас нові». «Якщо ви сподіваєтесь, що я вкладатиму гроші, доведеться», – буркнув той. «Переконайте мене, і я заплачу вам, скажімо, тисячу доларів». «Тисячу!» – водночас вигукнули Сільс і Тейлор. «Цілком чесна ціна, панове». «Мільйон! Ось що справедливо!» – вибухнув Тейлор. «Це ж золота жила, мільйон! Ви мрієте, панове!» – насмішкувато кинув Бенгет. Річ у тім, що моя компанія давно працює над амонієм, і ми майже розв'язали проблему. Просто ви трохи випередили нас. Тож я хочу викупити ваш патент, аби зберегти час і гроші. Але якщо відмовитися, я просто виготовлятиму метал сам. Пробуйте, і ми подамо до суду, кинув Тейлор. А чи маєте ви гроші на тривалу, дорогу судову тяганину? Бен Гетт зловтішно усміхнувся. «Я маю. Та, щоб не здаватися дріб'язковим, підвищую пропозицію. Дві тисячі доларів. Ви чули нашу ціну», – холодно відповів Тейлор. «Нам більше нічого обговорювати. Як бажаєте?» Знизав плечима Бенггед і рушив до дверей. Відчинивши їх, він побачив там зігнуту постать Пітера Квінтуса Горнсвогла, який у захопленні припав вухом до шпарини. Бенггед гучно пирхнув а колишній конгресмен, спійманий на гарячому, підскочив, низько вклонився разів зо три, і стояв червоніючи. Бенггет презирливо пройшов повз нього. Горнсвогл, зніяковівши, швидко прослизнув усередину, зачинив двері і урочисто став перед розгубленими Сілсом і Тейлором. Той чоловік, урочисто виголосив він, є типовим хижим капіталістом, економічним монархом, Представником тих хижих інтересів, що руйнують нашу країну. Ви вчинили правильно, відмовивши йому. Він поклав руку собі на груди і доброзичливо усміхнувся. «А ви, пробачте, хто такий?» – різко спитав Тейлор, нарешті отямившись. Я, Горнсвогл, здивувався. «Невже ви не знаєте? Я Пітер Квінтус Горнсвогл. Минулого року був членом Палати представників». «Ніколи не чув», – відрубав Тейлор. «І що вам треба? Як же так?» – образився Горнсвогл. «Я прочитав у газетах про ваше геніальне відкриття і прибув, аби запропонувати свої послуги. Які саме послуги?» «Річ у тім, що ви, науковці, не люди світу. А з вашим винаходом ви станете мішенню для всіх шахраїв, спритників і дільків».